Kapitola šestá Vánoce Nastal štědrý den. Atmosféra uroty se zcela změnila. Podůstojníci okázala ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemali riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršího Boučka. Vojní prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. Československý farář Štětka, evangelický duchovní moučka a katolický kaplan Bejbl se zešli na PVSce a pod stromečkem s cizelným vojnem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strmné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojín Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojn Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kula Vata vyslovil názor, že vším jsou komunisti a čišník dočekal, začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? My černý ramena. Svoboda ztracená, PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednoce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní kantinská musela běžet k domu rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a šany stále křičel, do prdele! Do potoka zvraceli dva vojíni Usluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a dušala Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před uboráním bajonetem. Nilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na pvs pořád hráli faráři koledy... A právě začínali, slyšte, slyšte, pastůžkové dudlaj, dudlaj, dudlaj dá. Nahod boží měl kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť osm ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za přijela maminka, za Benešem tatínek, za kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující hřev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer. Cikány nepouště do tábora, nebo zejtla nebudeme mít na čem spát. To no není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, šil desátník. Ať se ten kotlár sebere a jde s do aspory. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvejš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikání, za radostného brebentění a povykování, otáli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři štětku naštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratel Notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu. Za vojny Rokešem a voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco voňavka se mohl pochlubit s blondínkou. blondinkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná úrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVsku se však žádnému spáru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fičerovi vydrindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokež běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou smudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele Roty, kde ji opřelo dveře. To je děsný, uběl svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost. Já se do někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolici. Odjíždím do Klatov. Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstolníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojní prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici z osmi muži. Žádný z nich se nehodal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dalé situace. Absurdní. Neblbní konejšili členové pohotovosti kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět v oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky doruda rozžhavené působily na kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl a slékl si kabát. Také ostatní se počaly odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. Osm strážných, oblečených pouze v trenírkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného Mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojn Štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoští let lásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bojonet do trámů dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a beránek louskal pobožného střelce. Také kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo, zachychtal se karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojína Sajdla. Kuci! Je tu major Halučka! Vole, řekl Karmozin. Soubl by vtipy, za takový se dává rodržky. Fakticky, tvrdil sajdl zrušeně. Pojďte se podívat z okna. a ty si sám zvedá závoru. Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce. Jenom ať mě nebudí. Jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit. Vykráví, teď tady neopravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo. Ať tady na tom místě kamením. Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby. Veliký terasky, nejenže byl v samém středu, střeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici. Pozor! velil kefalín a osm polonajích vojínů zahujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil, přes a prsa samopal a podal hlášení. Slovno majore, po dobu mé služby se nic nestalo. Rasky stálo se, stalo. Stálo! Neustrojený stě nikto nehlídá. Stálo se, stálo. Znovu si prolédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal. Kde je velitel? Kefalín odvětil podle pravdy a major zuřivě zakoulil očima. Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok. Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, už nem sídlili důstojnici. Sotla však otevřel dveře za Vrávora, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku. Boha jeho, zaštkal major, oni tu jebou! A vracel se na strážnici. Kde jsou podvostlníci? Kde je staršina? naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny. Starý oficír som, už za cara jsem slúžil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myšty? A terasky mi ukažte basu. Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka ze svou slečnou. Dozorčí! řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen. Keby se na toto pozrel súdruh minister Čepička, boli by sme vždy v vždycky v